olyan szuper volt. Egyszerűen nem érdemeltem ezt meg. Igaz is, dűnnyögte a sofőr, amíg leállította a motort, és hátradőlt az ülésen. Minek menni bárhová, ha itt is olyan kellemes, ami engem illet a számláló ketyek? Ebben a pillanatban egy címet közöltek az adóvevőn.